А я от що хотіла спитати, озвалась раптом Яна. А соліпсист може бути гоміком? Яна, ну що ти таке питаєш? – обурилась Йоланта. Ну, йому ж не в западло мало бути. Я в цьому смислі питаю. Повисла гнітюча тиша. У комені завивав вітер.